Ema ba'dë. Vazdojmë me shpjegimin e libërit shërhu sënë të iman e lëbërbëharit, rahimahullah. Jemi të pika të dhjetët e gjashët, ku ka thonë autori rahimahullah, wa'lem anë salat e lëfaridat i khamsu salavat, pra dhije se namazi obligumë janë, dëmë thënë, namazët obliguera janë pesë, pesë namazë. La ju zadu fi hinne, wa la ju në kasu fi me waqitjeha, dëmë thënë, nuk shtohet asë një mbito, edhe nuk paksohet, dhe nuk paksohen kohet, ose se cila falet, kone vet, se namaz falet kone vet. në kone vetë, se cili namazë falet në kone vetë. Uefis seferi, rakatani, illa l'meghrib, në udhtim falen nga dyrekate, përveç axamit fa man qala akthar min khamsin faqad ibtadaa do thaan kush thot se jan ma, -ma shum se pes namaze ai ka bo bidat wa man qala aqallu min khamsin faqad ibtadaa do thot edhe kush thot se jan m pak se pes ka bo bidat la yaqbalu allahu sayyan minha illa li waqtihha allah nuk i pranon asnj namaz nëse nuk falit në kone vet, illa e një kune në njës janën fejnë në hu maqdhur, përveç nëse e haron namazin edhe kalon koha, atëherë është uh, i arsjetum, jeti biha i dhe dhekeraha edhe atëherë e falë namazin kur në atë moment që i bje nërmen. Au, ose, jë kune në musafiran, fej e gjma'u bejnë së salatëjni inëshaë, Nëse është në uftim, atëherë gjithashtu, në nëse do, uftari, mundën të mi bashku dy namazë. Në këtë pikë, është efni se fletë autori Rahimullah për një qështje shumë të rëndësishme, për shtyllën kryesore të islamit, që është namazi. Namazi është, si ka thonë për nga meri sallallahu a nësallem, ime du të din, dhe mu thonë shtylla që e mbanë fein. Edhe kus e ka kët stil, edhe kus e kryen kët stil, ai e ka fein, kurse kus e, e ka humb kët stil, do të thonë e ka shkatrur fein, nuk ka fein. Ë prandaj, do të thonë ato sihet si për një njeri që ka lexon Kur'anin sa herë, sa shumë herë do të thonë, sa shpes në parajetë përsëritet urdhri për faljen e namazit. Edhe, prandaj të më thënë, si Allahu subhanahu wa ta'ala e ka të regu regullat dhe normat që kanë të bëjnë me namazin, disa të përgjithshme, disa të veçanta, kurse mën veçanti janë shpjegu në sunetin e të nga merit sallallahu aleyhi wa sallem, edhe të gjitha këto janë e, për të krymë namazin ashtu si e kërkon Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse lijet diska mangët në këto, qoftë koha ose tëra tkustet namazit ose ndonjë stil të namazit atëherë nuk është i pranum. Për kët çështje, për kët vepër, do të thonë lidhet gjithashtu, ë pra siç është për menë në, në hadith sa ai që e zbaton namazin kafe, ai që nuk e zbaton nuk kafe ose e ka shkatrur fein. ë do thot për kët çështje lidhet edhe imani dhe kufri. Do thot ka ë pra si që është e njohur në mesin e djetarve, djetarve ka dymendime. Por, ma e saktë është se e, pra në islam hijet me shahadet, kjo nuk ka dyshim, mirë po për të mbet në islam, duhet pa tjetër me kry namazin, edhe aj që nuk e kry namazin, nuk është musliman, si që ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi wasallem, el ahdu el ladhi baina na wa baina hum as-salah domthan dallimi ose ajo livja qe dalli dallon besimtar te prej besimtarve es namazi edhe kusela namazin faman tarakeha faqat kafar domthan kusela ai ka bë kufr në sum hadithe me kët kuptim prandaj Djetarëti kanë kustu rëndësi, dveçantë, për ta së qarru, edhe si qësifëni në këtë liber, që kryesisht ka të bëjnë me qështje të akides. Ose, liberi është për qështje të akides, edhe për ta dalu e eh, hlesonetin për e të tjerve, e, e ka përmen edhe qështje në namazit, sepse namazi lidhët sumë gusht me imanim, edhe Pra ndaj, du më thënë është përmenë në këtë kontekst. E, që, këtu ka përmenë shumë mesele, që do t'i tregojmë me ralë. Pra, si qëfam, nuk ka dyshim se namazës është obligim, pra se cili musliman e di se namazës është prej obligimeve kryesore. Edhe se cili musliman e di se numri i namazëve është e, pes namazës gjatë e, natës dhe ditës, gjithë njësë të katër orëve. Pra, numër, edhe kjo norm, pra se pes namazë e në obligim, është të vërdetume me kuran, me sunetë edhe me i gjma. Nuk ka dikush kundrështim këta. E, mirë pa, nëse dikush kundrështon, edhe të shkanështë shumë e cuditshme, kam dëgju njerës që duen me shtu numërt namazëve, edhe gjithashtu që ka dojnë me paksu, Atëherë, ajo, si ka thonë këtu autori, Rahimahullah, ka thonë kush thotë se ka më shumë se pes namaze, ka bo bidat, edhe kush, kush thotë që ka më pak se pes namaze, ka bo bidat, që në realitet, ndoshtë ta e ka përqilim me këtë ibtedah, dhe më thonë se ka dalë prej feje, sëpse aji që ka më honë këtë numër, pra që është i vërtetum me Kuran, me Sunet, edhe me i gjmaë, edhe është diçka e ditur në islam, pra nuk ka musliman që nuk e di këtë regull, atër ajqë ka thotë se janë gjasht ose shtatë namazë ose ma shumë, ka dalë prej islamit, edhe ajqë ka thotë se ka ma pak se pes, gjithashtu delë prej islamit. Pra si që thamë, Allah u ka urdhru në shumë ajete, wa eqimus salat, wa eqimus salat, më thanë në ajete të ndryshme, wa eqimus salat e wa atu zekat, më thanë falen i namazin dhe haqimus, jepen një zekatin e kështu me radhë. Nëmë, gjithashtu, kohët e namazit, edhe veprat namaz, ose shtyllat e, e namazit, për edhe kushtet e namazit që duhet mi plëcu, për para se me fillu, të gjitha këto, janë sëjaru një mëci në sunetin e pengamirit, sallallahu alai me sellem. Më thonë, në sunetës sëjaru se një, është eru numri namazeve namazeve e numri rekateve të secilit namaz është eru koha kur falet e namazi janë shëruar veprat ska bën brenda rekateve të fjalë që thuhen do të thon të gjitha ato nimsi janë të shëruara në sunet por për sunetin ajo s'ka tregon rëndsinë për e, kujdesin nda i kohës. Është, njëherë e keni të gjuhë sumherë, se ajo që e tregon rëndësinë dhe dalimin, ose vëcimin e këti obligimi, për obligimin e tjera, qëka është? Se Allah ja ka bëhë obligim namazin, për nga merit sallallahu a.s. duke ngrit përmi qilë, dhe më thamë përmi shtatë qilë, edhe Allahu aty direkt ja ka bëhë obligim namazin, kurse obligimet tjera janë, do të thonë që ka zbrit Xhibrili alayhi salatu vesselam për me kumtu, do të thonë se çka ka thënë, çka e ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, kurse për namazin Allahu e ka marrë vet pejgamberin sallallahu alayhi wasallam dhe ja ka bërë obligim mbi shtat palcë. E në srmën, do të thonë at nat mas natës isras ose miraxhit ka ardhur Xhibrili alayhi salatu vesselam direkt Edhe i ka falë këto pes namazë me pengamerin, sallallahu ane i sëllim. Dëmë thënë, se cilin namazë, në filim të kohës, ka ardë, kur ka kalu dili zënitin, dëmë thënë, ditën e ardhshme, mas në atës miradzit, edhe i ka thonë, falu tash. Pastaj i ka ardë, kur është bohia, sa është trupi, edhe i ka thonë, falu tash, për i qindin. Pastaj pas i ka përëndu dili, ka ardë prapë, ka thonë falu tash, edhe për Yacin gjithashtu ka ardh pasi ka humb drita e diellit në perëndim. Edhe i ka thën falu tani. Edhe për Saba, do thot kur ka fillu me dal drita e agimit, i ka thën falu tani. Ditën tjetër, prap ka vazhdu, do thot, e për drekën ka ardh kur osba hija sa trupi, edhe i ka thën falu tani. Pas taj, kur është skuqë djelit, më thënë para përëndimit, i ka thënë falu tani, edhe e, për para se me humpë, e, në realitet, vit, ditën e dyjtë gjithashtu për kone, për namazin e akshamit ka ardhë pas përëndimit djelit, si kur ditën e par, edhe për jaci ka ardhë në mesnat edhe i ka thënë falu tani. Për saba, i ka thënë, më thënë, kër është zbardhë shumë, për para lindës djelit, i ka thon falut tani, edhe pastaj i ka thon namazi është mes këtyre dy kohëve. Do të thotë se koha e namazit është e gjon. Pra, eh, ti mjafton me falat obligime dhe me falt tjera. Pra nuk është e ngushtë që më mjafto vetëm sa falat eh aj obligim. Do thotë i ka thon mes këtyre dy kohëve është namazi dhe ja ka sqaruar në imci çështën e kohës. Prandaj, eh si ka thonë manfun, e, autori, e, më në fund autori, eh do të thonë më më vonë në këtë paragraf se Allahu nuk e pranon namazin në nëse nuk falet në kohën e vet. Eh, se si do ta sqarojmë pak më vonë. Eh, do thotë këto janë kohët e caktuara, edhe këto ky është numri i caktuar. Në udhtim ka dy dispozita që ja lehtësojnë muslimanit me kry namazin. E dispozita e parë është shkurtimi i namazit, që fa, domethënë siç ka thënë këtu, e ufis safari rak'atan, domethënë në ustim falen 2 rekate. Ka për çëllim drekën e qinin dhe yacin. Sa akşam i falet e 3 rekate, atë ka thon ilal maghrib, domethënë përveç akshamit. Kurëse së bahu edhe ashtu, është dyre kjate, nuk shkurtohet. Ka thonë, si që thamë, femen kale e këthar, minë këms, dhe thotë, kush, kush thotë se namazi është më shumë se 5, thotë 6 o se më shumë, a i thotë, fe kadib të da, për ma e saktë është, pra thotë se ka bërë bidatë, ma e saktë është se a i ka bërë kufër, ka më hu diqka, që është e ditur në këtu metin islam. Pra nuk ka aty dikush prej muslimanëve që nuk e di sakt numrin e namazeve. Mund të me di, mund të me mungo, mos me di për atë një tjetër norm se si falet namazi ose si quhet ky namaz shka ose kur janë kohët aty e pesë namazeve. Mir po për pesë, pse janë pesë namaze, e dinë të gjithë muslimanët edhe shumë prej jo muslimanëve. Edhe se muslimanët falin falin pesë herë në ditë. Ëh kush thotë se ka më shumë edhe s'kan për çudi, ju thashë unë kam dëgju se në bazë në fjalë matematike, që e kanë me disa numra, me numrin 90 e të tjera, nuk del nuk jodel atyre numri rekateve i saktë. Përëndaj kanë thonë se duhet me shtu edhe disa rekate, për mu bërë të pjestus me kuedin, të më thonë me e, të shmendurit edhe devimet, qka jo ka sillë shejtani, edhe nuk ka dyshim se <coughs> a i qka futë në shëriat, në diska tjetër qka nuk e ka zbritë Allahu subhanahu wa ta'ala, aja është, du më thënë, ka bërë kufër, Ajë që ka shti ligjë tjetër edhe thotë se kjo është e, ligjë i shëriatit, e, ja është kufër. Të njëjtën një e një ka ba edhe në mësejle me Elkevdhebë. Ajë që ka pretendu në kone për nga meri të qëllë lave nëse, më ka pretendu se është për nga merë. Edhe ajë ka thonë, une e, ju urdhroj për dy namazë. Nja, dhe më thonë, dy herë në ditë, më farë, një herë më në gjese, një herë më bramje edhe ka thonë se s'ka nevojë më shumë me farë. Edhe kjo ka qenë një prej kufrëve tyne, kufriat, kufri, kufriateve ti, ty, me cilat ka bo kufrë. Do të të dhe edhe ajo që ka pretendu se është në nga merë, mirë po edhe një për atyne e kanë përmenë se e kanë drysu në umrine namazëve. Pra ajo është shumë më rëndësi ka thënë Sheikh Arabia Hafizullah nuk është çudi që në kohën tonë me dal këto e, këta dietart modern që e thojnë sikur Kardovi vetë ngjares shumë nuk është çudi nëse thonë se do ta anulojmë një namaz përse namazin e sabahut se ka shumë vështirësi ose se nuk është nuk është të çuditshme se përse ul Kardovi ka vënë fatfa që ata që janë pun e, nuk nuk e kanë obligim me majt Ramazanin. Dhe ka thonë një, njësaj sikur e, në gjihad, thonë, e, kur janë muslimantë në luft, atëre kanë drejt me prish në namazin, edhe ka thonë edhe puna është sikur gjihad. Dhe më thonë kështu që e, lejohet mos me majt Ramazan ata që janë në pun, edhe kryesisht bëhet fjalë për e, muslimanë në venet e kufrit. Në gjithashtu e dini edhe për mbulesen, ka thonë aty në të vene ku e ka ndalu mbulesen, ka thonë se muslimanët dohet mi u bind aty në, edhe mos mi kundrështu, pra me hek mbulesen. E tjera, tjera, thot, nuk është cudija dhe për namazin, me thonë, ta, ta zvoglojmë pak numri në namazëve, se janë shumë pësë hendit, edhe sidomos ndështë ta sabanë edhe drejken, që ka pengonë, gjatë punës, ndështëta edhe këtë anulojnë. Në më thanë se e, pretendimi për numër tjetër, përveç numërit 5, është kufër, jo vetëm bidat. E, ka thanë pra autori, la jakbelu Allahu shëj emmin ha, illa li wakti ha. Do thëtë, Allahu nuk e pranon namazin përveç nëse falet në ko. Siç ka thanë Allahu subhanahu wa ta'ala, inë në salatë e kanët alelë mininë e kitabën mëkuta. Dëmë thënë, namazi është përbesimtartë obligim me kote caktuar. Nuk ka, e, do tëtë, të, se cili namaze ka kohën e vetë, edhe është obligim në një kote caktume. Nuk është obligim kështu i përgjithësëm që kur të kujtohet me kry. Pra, kjo është ajetë drejtë për drejtë edhe rigorosë që të regonë se namazi është me e, obligime kodë caktume, dhe në qëfë se falet në atë ko është i pranumë, në qëfë se lihet edhe nuk falet, ose falet para kohe, qëka është qëdyqme se edini disa hoxalar, japin fetfa se banë me vanu namazin, edhe me falë ata si thoin, kaza. Në qëtë, Dgjithatë ata nëse i pyet ta bën me fal namazin para kohe, do thonë nëse nuk i ka hikoë edhe di se ka pas pun, askush nuk thotë që lejohet me fal para kohe. Ed kurse për mas kohe thonë se lejohet. Ndërkohë që ata normalisht secili musliman edhe fëmijët i mësojnë që prej kushteve të namazit është koha. Do thotë kusht Domethënë që nuk nëse nuk plotësohet ai kusht, atëherë nuk është i plotsuam edhe puna nuk është plotsuar, edhe puna e kuzuar me atë kusht. Pra kushti namazit është koha, edhe vetëm nëse falet në kohën e vet ose i pranojmë nëse falet jashtë kohës vet, nuk pranohet. Por në seri atë ka përjashtim në disa situata. Domethënë nuk ka përjashtim prej kohës në përgjithësi, por vetëm situata caktuara edhe ato janë, në qovë se njëri ju ka harru, sëpse harrejsa është arsyje, ka thonë për nga meri sallallahu anëm sillim, ose e ka zanë gjumë një gjithashtu, në këtë hadith ka thonë për nga meri sallallahu anëm sillim, men nësje salatë, salatën, men nësje salatën, e uname anë ha, felju salli ha, idha dhekera ha. Pra, ku se harronë namazin, ose e ka zanë gjumi, Let afale ather kur ti kujtohet. Edhe ka thon lahuqte la illa zalik. Nuk ka ko tjetër për at namaz për vetë ather. Ëh pro harresa është arsye në këtë xeriatinë që ja ka zbrit Allahu Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Si gjithashtu ka thën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyane. Domethën ummeti im nuk ka përgjithësi për gabim, dhe më thëmë, diçka që je bënë gabimisht, ose për harres. Pra nëse harron njëriju, e dinin në të gjitha dispozita tjera, edhe gjatë Ramazanit nëse harron, edhe ha dhe pi e kështu merad, pra në shëriatin tonë, harresa është arsyje. Pra nëse dikus harron ka hiko e namazit, edhe është angazu me diçka, edhe harron namazin dheri sa e ti dale kohë, edhe ma vonë i kujtohet, atëheret nuk ka përgjithësip se nuk e ka falë në kohën e vetë, por është i obligum të falë në të moment që ju ka kujtu. Në qëf se, dëmë thënë, dhere atëheret ka qenë një arshetum, por në qëf se prej ati momentit është neglizhënd, edhe ele namazin, atëheret gjithashtu nuk pranohet nëse e falë ma vonë. Pra duhet të falë në të kohë, se pënga meri sëllë Allahun e selim ka thanë, La wa këtë leha illa dhalik, dhe më thënë, nuk ka ko tjetër për atë namaz, për vetë se atëherë, nëse i kujtohet, dhe më thënë, që ta fale në atë moment që i kujtohet. E një të avlen edhe për gjumin, sepse njeri unë gjumë është të kur i ptekur, edhe në që se nuk ka qenë i pakujdeshëm, dhe më thënë, edhe gjumin e ka bo me ko, edhe shka që të për të uzgju në kone namazit i ka bo, mirë po prapë se prapë i ka ndodhë, mundët sepse xhumi është sikur vdekje ose është vdekje e vogël, atëherë në momentin kur i del xhumi, edhe nëse ka dalë koha e namazit, do të thonë në atë moment e kryen namazin edhe e, nuk ka përgjithësi, do të thonë i llogaritet sikur me pasfal në kohën e vet. Por nëse edhe më së kSaj e lë, do të thonë është i skuqdesur ndaj namazit, atëherë nuk pranohet në tjetër kohë. Tjetër rast, kër lejohet që të falet namazi jashtë kohës, është në udhtim. Në më thënë, udhtari, përvec se e shkurton namazin, gjithashtu ka drejtë dhe me i bashku. Atëherë, kohët e dy namazëve bëhën si një kohë. Koha e drejkës edhe i kjindis, logaritët sikur një kohë. Në më thënë, prej momentit kër hynë koha e drejkës dhe eri, përpara daljes kohës i Kindis, ajo është një kohë uhthari ka drejt me fal, mi fal këto dy namazet bashkume në çilin moment të doje për kësaj kohë, do të thonë prej fillimit të drekës deri në fund kohës i Kindis. Edhe aksemi në Jacin, prej perëndimit të diellit deri në mesnatë. A është një kohë për baskët në uhdtim <coughs> pra atëherë lejot edhe mi fal përpara në fillim të kohës drekës, lejot me falë dhe drekën e dhe i këndin, edhe, edhe lejot me vanu drekën e me falë bashkë me i këndin në kohën e i këndis, edhe për akshamin dhe jacin gjithashtu. Kurse, koha e, e koha e sabahot nuk ndryshëm, nuk e, nuk bashkohet sabahot me ndë një namas tjetër. E, ka thonë, dhe thotë kjo, Nërë mos të të transmitu me përë pengamirit sëllallahu në nësillim, disa hadithë, të thonë Ibn Abbas, rëdi Allahu anë huna, se pengamirit sëllallahu në nësillim, ka falë të treqate bashk, edhe shtë treqate bashk. Në më thanë, drejken dhe i kindin, i ka falë bashk, edhe i ka falë aksomin dhe jatsin bashk. Duhë thotë për të tregu se lejohet bashkimi, edhe këtu bëhet fjalë për bashkimin e vanum. Dini, disa djetarë kanë thonë se bashkimi i vanum, dhe më thonë me vanu drejkën dërin kone i kjindis, edhe me falë bashkë me i kjindin, ose me vanu akshamin dërin kone i atësis, dhe falë me falë bashkë me atësin, kanë thonë kjo lejohet, kurse bashkimi i shpejtum, nuk lejohet. Edhe e, Kete kanë bazu në faktin se disa predjetarve e kanë bërë daif hadithin që e ka transmitu Mu'adhi, të dhe Allahu anhu, i cili ka thonë se në luftën e të bukut, për nga meri sallallahu në selim kur e, niste me uthtu, dhe më thënë të, të bukja është shumë larkë prej medines edhe kanë uthtu disa ditë më radhë, dom thon para presis 2 jav. Thotë çdo herë kur nisej për udhtim, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përpara zanitit, ather e vanon të drekën deri në konë i qindis. Kurse kur nisej pas zanitit, e falte drekën edhe i qindin në fillim, pastaj nisej për udhtim, gjithashtu edhe me aksamin dhe yacin. Për këtë hadith disa kanë thonë se është i dobt, prandaj Kënë thonë se nuk ka tjetër argument se Pengameri sallallahu në sëllem e ka bëhë këtë bashkimin e shpejtum Mirë po e saktë ashtë se këj hadith nuk është daif, është i saktë Por e, gjithashtu ka dhe transmitim tjetër në sehiun e Bukharit dhe Muslimit e, Se Pengameri sallallahu në sëllem e ka falë drekën dhe i qindin Si që ka thonë Ebu Gjuhajfe, rrëdi Allahu anhu për bilhazirë i thuhet kohë së drekës, do të thonë të nxitës madhe të drekës. Do të thonë se e ka fal drekën dhe i qëndin në kohën e drekës. ë Kjo këtu duam i përkujtu vlezerit për e, një çështim. ë ajo është diçka që unë kam thonë më herët se lejohet me bashku namazet për para se mu nisë në uthtim, du më dhe në kur je në shpi. Edhe ajo është për shakë se kështu e kam kuptu në këtë hadith të muadhit radhjallahu anhu, se për para se mu nisë për uthtim, i ka bashku, du më thënë, dy namazet nëse është, në, është nisë pas, pasit këtë hiko e drejkës. Mirë po, këtë hadith është për qëlim e, duke qenë në uthtim pra se penga me israollahin se më ka qenë udhtim. Edhe normalisht gjat udhtimit e pusojnë dikun udhëtarët. Venëse nis atëherë e ka vazhduar pra udhtimin, përkë se çellimi këtu, ja nuk është çellimi duke qenë në shtëpi. Edhe gjithashtu e kam kuptuar çështën e fjalës së shekhut e Theminit. Mirpo në fakt e kam pasur shekhut e Themini thotë që përpara se më u nis udhtim, nuk lejohet më bashku namazet dhe thëtë në qofë se njësështë në kone drekës, pas i ka i drekëa, lejohet në venin tanë me falë vetëm drekën, jo edhe i qindinë. Sepse shkaku që e lejon bashkimin është vetëm uhthtimi. Edhe kjo është që ka duëm ju përkujtu, sepse une kam thonë të kunder të neksaj, Allahu Alem, pra kjo është majë sakta. Nuk di do një tjetër argument, përveç këti hadithi, që do të kishtë e leju, më i bashku namazet pra në shpi, për, para për, e, për në spi, përgatara se më unis për udhtim. Wallahu alam. Ë për në spi ka gjithashtu disa prej dietarëve kanë thonë se ndonjëherë lejohet më i bashku namazet edhe nëse nuk jeni në udhtim. Ë kanë thonë nëse ka vështirësi të madhe që së cilin namaz më faln kon e vet, atëherë lejohet më i bashku edhe në qofë se nuk jenë uthtim edhe kjo në basë të e, këti hadithit a vëdlojbë në basit radhjallahu an huma i cili thotë se për nga meri salladhu alam sallem i ka bashku drejkën me qindin edhe akshamin me acin si që thash, ka thonë ka falë tëjt bashk edhe i ka falë shtatë rekjate bashk edhe i ka në pyt madhe e ma rade bidhajlik e rasullullah dhe më thonë qka ka dasht me këtë nga meri sallallahu anësillim, ka thonë Abdullah ibn Abasi, radhjallahu anëhuma, rada ella juhriqe ummet e hu. Të më thënë, ka dashë që mësimi futë në gushtit, ose në vështirësi, umetin e vetë. Përëndaj, disa djetarë kanë thonë që lejohet nëse kamët vërtet vështirësi të madhe dhe në gushtim për njerin që me falë së cilin namaz në kone vetë, lejohet më i bashku. Por, shumica e djetarëve, janë të mendimit se e, këtu bëhet fjalë vetëm për rastet jashtë zakonshme. Pra, në përgjisi, a njerë që kanështë e, në venin e vetë, duhet se cilin namaz me falë në ko, nuk ka e, letësim në këtë aspekt. Përveç, në rastet jashtë zakonshme që kanë dhënë disa djetarë, si në mos për në ko në tonë, kanë dhënë disa shembuj, për punë që ska nëse lihen, për ndryshe atëherë ndodh dëm i shumë i madh. Jo vetëm vështirësi, por dëmtim shumë i madh, siç janë për shembull ata që punojnë ë kontrollin e, e fluturimeve ose të ngjashme, ose siç kan thonë për mjek që hin operacione dhe nuk ka mundësi me lanë nështu pacientin, do të thotë përme falë namazin, atëherë lejohet mi bashku atë namazë. Për ndryse, nuk lejohet për njerin, do të thotë për ndë një vështirësi që e hasë për ditë shmërin e ti. Shkurtimi, për këtë bashkimin e namazëve në uthtim, kjo është lehtësim. Do të thotë, nëse do uthtari, mundët mi bashku, por nëse do mundët mi falë së cilin namaz në kohën e vet. ë e, e sa i përket skurtimit, aty ka dy mendime se është obligim, ushturtu apo është lehtësim gjithashtu. ë shum predatorve janë të mendimit se edhe skurtimi është lehtësim, kurse disa predietarves siç është Ibn Kaimi, është se xh'albani edhe dietar të hanefive jant mendimit se ëh shkurtimi është obligim edhe baza në të cilën bazohen është shumë e fuqishme ajo është hadithi i Ajsës radhiyallahu anha e cila ka thënë se Allahu e ka bërë obligim namazin nga dyre katë ëh për udhtarin edhe për atë që është në vendin e vet dhe më vonë i ka shtuajtur për atë që është në vend kurse për uthtarin ka mbet ashtu obligimi. Në më thanë se, e, pra obligim i uthtarit është me falë dyre kate, dhe nuk lejohet me shtu ma shumë, kurse për atë që është në venin e vetë, Allahu ka shtu, në më thanë edhe dyre kate si obligim. Përveç, kuptohet sabat që nuk është shtu, edhe namazë të takshonin që është tek. Në më thanë, as nuk është shtu, as nuk lejohet të paksohet. Dëmë thënë, kjo është argument i fuqishëm edhe pra sa, sa për kuptim, dëmë thënë, në nuk kemi armitsime hanefit, me gjithë se këtu, dëmë thënë, kretë me dhebe tjera, thojnë se është lehtësim, shkurtimi, kurse me dhebi hanefi, thojnë se është obligim edhe këtu e kanë qëllu. Pra, në pasojmë argumentin edhe dëvërtetën këdo që egzistana ja. Kjo, kjo është pra disa norma, që ka i ka përmen këtu autori, rrahim e Allah, më rëndësi prajo që ka lidhët me akiden, ose me nhegjin, si që themi, është se namazi është obligim me kodë caktuar, nuk leo të falet parakoes ose të lijet maskohet, edhe gjithashtu numri namazeve është pesë, nuk lejohet shtimi ose pakësimi në ato namaze. Ëh çështën tjetër me radh, në pikën 87 të e ka përmend autori rahimallahu ka than: "Waz zakatu min al-dhahabi wal-fidda wal-thamari wal-hububi wad-dawab." Do dhe thonë zakati është obligim të jepet për ëh flori, argjend, për drithra par fru, për fruta, noh, edhe për kafs. Ala ma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra sipas asaj që ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa in qasamaha fa jaiz, wa in ataaha al imam fa jaiz. Do thonë nëse e ndan zakatin, lejohet edhe nëse ja jep pushtetarit gjithashtu lejohet. Edhe zekati gjithashtu është prej shtylave më të rëndësishmet islamit. Shumë shpesh, Allah subhanahu wa ta'ala, e ka përmenë zekatin bashk me namazin, si shka thanë, sigur në jetët shembul, vë eqimus salate vë atës zekah, pra falen në namazin dhe jepin i zekatin, ka thanë gjithashtu në surën muëminun, qadë aflehal muëminun, kanë shpëtuar besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashiun, atatë të cilët janë të përullur në namazin e tyre, walledhina hum anilleghwi mu'rridhun, edhe atatë të cilët nuk meren me fjal të kota, walledhina hum lis zekati fa'ilun, edhe atatë të cilët e japin zekatin. Po, është tuk a thanë edhe për fete më parshme, pra nuk është ligjë shka është vetëm në shëriatin tonë, për gjithmonë, Allahu i ka obligu për nga mërë të tjerë me namaz edhe me zekatë, thëtë, wa ma umiru illa li ja'budullaha mukhlesina lahud dhina hunefa. Pra nuk ishin të urdhruar prasë që tjetër, përvecë që ta adhurojnë Allahun me përkustim të plot të fejzë vetëm dajti, edhe larkë prej sirkut, wa juqimu s-salata, wa juqtu s-zeka, edhe ta falin namazin dhe ta japin zekatin, wa dhalik e dinu l-qajjime. Edhe kjo është feja e sakt. Dhe më thënë, نسوم عندما القران الله قا قمن الزكاه باشme namazin gjithashtu edhe na jetin ku ka thon fein fa'ntabu wa aqamu ssalata wa atuuz zakata fa khallu sabilahum të më thënë qëfë se pendohen, e falin namazin dhe japin zekatin, atëherë lirojni ata, pra mëzbësim të ardhë, në qëfë se pendohen, prej shirkut, hinë në islam, e falin namazin dhe japin zekatin, atëherë pra të lirohen, që janë kushtet, që të, e, pra që të mbetet në pache me muslimant. E, gjithashtu, Allah u ka urdhru edhe na jetët tjera për zekat, si përshemull në, Ajetin ku ka thënë Allahu Khudhmin emualihim sadaqaten Tu tahhiruhum Wa tu zekkihim biha Wa salli alejhim Merë prej pasurive të tyre Zekat ose sadaqa Me të cilën do t'i pastrosh Dhe do t'i ngresh Shpirtrisht Edhe lutu për ta Inne salate keseke nullahum Se lutja jo të për ta është e, e, qetsim Wallahu samion alim Abdullah është që di gjithçka dhe di gjithçka. Ë, pastu ka thënë Allahu, ja ju helldhina e amanu, inna katiran min al-ahbari wal-ruhban la yaakuluna amwal an-nasi bil-batil wa yasudduna an sabilillah. O ju që kini besu, zum, prej, ë, rabinve, që ka thënë, do të thonë dietarve të cifutve. Wal-ruhban edhe prej murxjerve pra prej atyre u dhejtësve, priftërve të kristërve, thëtë leje kuluna amualen nasi bil batil, du më thënë i hajnë pasurit e njerësve me të kotë, me batil, u e sëdune anë sebilillah edhe i pengojnë prej rrugës a Allahut. Këtu Allah u ka paralemru prej këtyre vëprimeve, du më thënë ka prej djetarve, që futëve dhe kryshterve, edhe prej i bëdëgjive, edhe që futëve dhe të kryshterve, të cilët han, e hanjë pasurin e njerëzve me të kotë, du më thënë me gjenjeshtra, edhe i pengojnë prej rrugës Allahut. Du më thënë këtu, Allahu ka folë për jahuditë dhe kryshtert, por është paralemrim për besimtartë, për nda e ka fillu, ja e juhe ledhine e menu, du më thënë o ju që keni besu, pra mos u bëni sigur ata, se edhe në në ka njerëz të cilët e hajnë pasurinë njerëzve me gjenjeshtra, edhe me koci, me bidate, me, du më thënë, ju marrin pare për me vlude, për hatme, për jasina, për kështu, për gjerat të cilët nuk i ka shpal Allahu, subhanahu e ta'ala. Edhe me ketë i pengojnë njerëzit prej fesës Allahut, edhe prej rrugës të Allahut, sëpse nëse dikush jasë qëronë se kjo nuk është e sakt atë herata e luftojnë, për të ambrojt këtë interes të ullët të dynjas, që mi, ma, mi hangrë ato pasurit e njerëzve në përgjithsi, do tëtë mi hangrë me rejnat e tyre. E, por ajo që ka është për këtë temë është në vazdim ajeti, ka thonë vëllëdhine e knizun e dhehebë vëllëfidhët të, wala ju mfikuna hafisa billahi, fa bashhirhum bi adhabin elim, thot ata të cilët e ruin arin edhe argendin, edhe nuk e japin në rrug të Allahut, ata përgëzoj për dënim të dhemshëm. Jo me juhma alejha finari gjehenna me, fa tukwa biha gjibahuhum wa gjunubuhum, wa dhuhuruhum. Dhe më thanë, atë dënim që do të kenë atë ditë, në të cilën këto pasuri, do të ndzehen në zjarëmi në gjëhenemit, edhe me to do t'ju përcelohen, ose do t'ju digjet, fityra, shpina edhe krahët. Edhe do t'ju thuet, ha dhe ma kënës të mli emfusikum, fëdhu ku ma këntën të knizun, këtë ju e keni mledhë, e keni deponu për vetët të ueja, për ndaj shiojni atë që e keni deponu për vetët. Në këta jetë e ka sëqeru për nga meri sallallahu anehi vësallem në hadith që ka than se ata të cilët kanë mbledh arë edhe argjend edhe nuk e kanë dhëmë zekatin që është obligim për to pre tyre do të bëhen plaka e, të cilat do të ndzehen në zjarën e gjëhenemit edhe me to do të ju përgjitet fytyra ose pjesa e përparme edhe pjesa e pasme, shpina edhe amët krahët, edhe kur, kur tëftohen, dhe më thënë kjo, ndodhë në ditën e gjukimit, si që është në hadith, edhe kur tëftohen, prapë nëzehen, e kështu në një dit që është 50.000 vjetë, deri sa Allahut gjukoj mes e, e, robërve, edhe atëherë e shohin vendin e tyra e kanë nxënet ose nxëhenen. Po ashtu ka thonë edhe ata që kanë lopë edhe dhenë, edhe nuk e japin për të zekjatin, ata do të jenë të shtrim me një fush të gjerë dhe të rafst, edhe në bito do të vrapojnë, do më thanë, ata dhenë edhe lobë të cilat i kanë pasë, edhe se kanë lënë zekjatin, edhe do të do i shkelin me ato, me thundrat e tyre, do të i e, vrasin me briret e tyre, deri sa të kaloj e dhe fundit, pas ta i kthejnë të prejnë fillim e para e kështu do të thon 50000 vjet brenda një dite që zgjat 50000 vjet derisë about xhikojmëse robërvët të tij edhe ta shohin vendin e tyre e ka në xhenet ose në xhenem gjithashtu ka thon edhe për devet do të thon këto argumente tregojnë qartë se rëndësinë edhe fuqinë e obligimit të kësaj stëlye të islamit Kursa sasitë e zakatit janë sqaruar në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu edhe grupet se kujt i takon zakati janë sqaruar në Kur'an. ë edhe këto mund të shifni në librat e fikhut edhe në mësimet e fikut. ë se si, për më anë pak një fillim se Mëndimi me i sakt i djetarve është se lancësi namazit është mosbësimtarë. Një, I njëjti debat pëthuese, edhe se maj vogël, është e, eksiston edhe për lancësi në zekjatit. Në më thënë, ka disa prej djetarve që ka thonë se dhaj që nuk e jepë zekjatit, është mosbësimtarë, sepse Allah e ka përmenë bashkë zekjatin me namazin. Edhe si do mos në kita jetë, ku ka thonë Allahu fe intabu wa eqamu s-salata wa atehu s-zeka dhe më thënë në qëfë se ata pendohen e falin namazin dhe japin zekat atëherë fe kallu s-bilehum dhe më thënë lirojni, pra mos i luftoni, mos besimtar në qëfë se hinni islam edhe e falin namazin dhe japin zekatin që do thotë se në qëfë se nuk e japin zekatin atëherë nuk janë besimtar kështu e kanë komentu e e <coughs> por e sa këta është se për, për mos dhanjet zekatit, për deri sa njeri e, pranon se zekati është obligim, atëherë vetëm nëse nuk e jebë, nuk bëhet mos besimtar, edhe argument për këta është hadithi që ka tham pak maheret, se ata që nuk e kanë dhanë zekatin dënohën ditën e gjëkimit, deri sa të përfundoj gjëkimi, edhe atëherë e shohin a janë për gjënet, Apo për gjëhennem Dhe më thamë se Mun me pas edhe më ka të tjera Për cilat do të dënohen në gjëhennem Por mund edhe mos më pas Dishka tjetër edhe me shku në gjennet Dhe thotë se nuk janë mos besimtar Po ashtu edhe e, Ebu Bekri radiallahu anhu I ka, luf, i ka luftu e, Ata Murtedat Edhe i ka luftu Ata që nuk e kanë dhënë zekatin por ata që ka nuk e andon zekatin, kanë më hu e dhe se është obligim, dhe thëtë ata kanë qenë mosbësimtar. Mirë po, fjale e Bubekrit, rrëdhjallahu anhu, kërka debatu me Omeri, rrëdhjallahu anhu, si ashtë, ka thonë dhe ta luftoj e, se cilin qka e pengon zekatin, dhe më thonë ata qka nuk e japin zekatin, pra nuk ka thonë dhe ta luftoj se cilin qka banë kufër, Po edhe du të luftoj se cilin edhe në qëse ma pengon edhe një kecë, se një dhi qka ja kanë dhonë për nga merit sallallahu me sallam, ka thonë në dhëtë i luftoj. Dëmë thonë se ata qka nuk e jafin zekatin, një, nëse një person nuk do me dhonë zekatin, atë herë ku, kuptohet se pushtetari ja merë, sepse Allah u ka thonë hudhmin e muelihim, dëmë thonë merë ja prej pasurive të tyre zekatin. Pushtetari e ka atë autoritet që t'ia ja marrë zakatin njerëzve. Por nëse janë form, është formuar një grup që s'ka, do të them nuk doin të më dhan zakatin dhe e mbrojnë këtë mosdhënje me fuqi, atëherat ata luftohen, do të them pushtetari lufton. E lufta kundër tyre është tjetër, kurse me shpalltë çafira është tjetër ra Abu Bekir radhiyallahu anhu ka than se do ta luftoj secilin se ka pengon e jo ë do thot nuk i, nuk ka than se secili se ka pengon zakatin as te kafir do mthan edhe siç than hadithin tjetër e, pra thot se masi dënohen per mos dhënën e zakatit atëra shikojn se janë per xhenet per xhenem për kafshë vetëm për këto tri kafshë që i përmendëm janë pra zakati jepet për ar, për argjend me sasinë siç janë caktuar në sheria, jepet për drithrat edhe për për përmbëve janë vetëm burmat për të cilat jepet zakati, edhe për kafshëve të shtëpisë jepen për deve, për lop, edhe për bagti timta, që ka i thonë, dhe më thonë për dhenë dhe dhi. Kurse për kafës tira, nuk jepet, se është pyt, për gomar, a jepet zekat, edhe ka thonë që nukëm ka zgritë Allahu azgja për ta, dhe më thonë asë një normë, pa është të për kuaj, ka thonë, lejse ala el muslimi, fi ferasihi wa ghulamihi sadaka, dhe më thonë, muslimani nuk ka obligim zekjat me dhanë për kuajt edhe për robrit e vetë. Duhë më thonë se vetëm për këto grupe të pasurive edhe pra përpërësëris, pra si që janë të sjaruara një librat e fikhut, kurse këtu është përqëlim me tregu anën e akides, për qështjën e namazit edhe zekjatit, se ato duhet të pranohen ashtu si ka zbritë Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe me sasite caktuara. E dini se ka disa prej atyre që ka qëhet në djetarë në këtë ko, s'ka kanë thonë se duhet me ndrysu përqindje në zekjatit, sepse kanë ndrysu rëthanat sëqirore e kështu merad. Në më thonë edhe kjo, e, edhe kjo pretendim është kufër, duhet me ndrysu ligjin e Allahut, nuk ka dyshim se është kufër. Kjo ishte në lidhje uh, me këto dy pika, Allahu 'alam wa sallallahu wa sallam 'ala 'abdihi wa rasulih nabina Muhammad wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin